Was ist die Anlaie von Al Karush aus der Moschee? Im Namen Gottes, Gebet und Frieden sei auf dem Gesandten Gottes. Gott, ich frage dich aus deiner Gnade, o oh Gott, beschütze mich vor dem gerechten Satan.